V této přednášce se budeme zabývat tím, jak se bibliografické údaje uchovávají v knihovnických systémech a jakými způsoby se tato data přenášejí mezi těmito systémy. Nejdřív si něco řekneme o metadatech obecně. K tomu jsem vybral takzvaný Resource Description Framework, což je rámec pro popis zdrojů. Je to vlastně obecná záležitost, převzatá z internetu, z takzvaného semantického webu, který snad někdy bude na tomto principu fungovat. Na tomto příkladu bych chtěl vysvětlit, jak vlastně obecně popsat nějaký předmět, takže ten popis obecně se skládá z jednotlivých takzvaných tvrzení, statements. A můžeme si je představit jako řádky tady v nějaké tabulce. Každé to tvrzení se skládá vlastně ze tří takových věcí. Za první je to ten Předmět, který popisujeme, kterému se říká subjekt nebo zdroj. Druhá věc je vlastně v tom tvrzení to, že popisujeme určitou vlastnost tohohle objektu nebo předmětu. To se říká predikát a to, jaká ta vlastnost je v tom konkrétním případě, vyjadřuje ta její hodnota nebo objekt. Takže na, na tom příkladu prvního řádku popisujeme knihu, která je identifikovaná ISBN nějakým. To je ten zdroj popisovaný. Její vlastnost je to, že má nějakého autora, nebo zkráceně se může napsat, že to je vlastnost autor. A u této konkrétní knihy ten autor má hodnotu Karel Čapek. To je ta hodnota té vlastnosti. To je jedno tvrzení, jeden řádek. Druhý řádek popisuje taky autora, ale jiným způsobem. Popisuje ho pomocí nějakého identifikátoru, jako třeba tady jsem použil učo. Třetí řádek popisuje jinou vlastnost stejného zdroje, to je vydání, čili vlastnost je byla vydána v nějakém roce a konkrétní hodnota je 2005. Pak je tam ještě jazyk, vidíme, že jazyk můžeme zase popsat v tomto případě dvěma způsoby, jako česky vyjádřeno nebo anglicky vyjádřeno. A ten poslední řádek ukazuje tvrzení o něčem jiném, o té osobě, která je identifikovaná nějakým učem a její vlastnost je, že má nějaké jméno a to jméno je v tomto případě třeba Karel. Takže Tímto způsobem se vlastně v tom RDF popisují jakékoliv věci, fyzické, elektronické, zjednodušeně a obecně se jim říká zdroje, jako zdroje informací. Dál tam vidíme ještě zhrnutí subjekt, predikát, objekt, čili je to ten popisovaný předmět je subjekt, nebo ta vlastnost vyjadřuje vztah mezi subjektem a objektem a objekt je konkrétní hodnota té vlastnosti. Může to být přímo nějaký textový řetězec anebo je to odkaz na jiný subjekt, který je popsaný někde jinde. K tomu ještě patří jedna věc a to je Identifikace těch zdrojů, k tomu se v RDF používá Uniform Resource Identifier, čili ten jednotný identifikátor zdrojů, jak známe z internetu. Jedním jeho příkladem může být URL. Další příklad vlastně nám ukazuje, jak se tento RDF popis zapíše v konkrétním textu je tady nějaký příklad z Wikipedie který popisuje nějaký článek takže když se na to podíváme ten zápis je pomocí jazyka XML k tomu se dostaneme později kdo ho trochu zná, tak už to tam vidí. Důležité je tam ten tag rdf 2. .description Ten uzavírá celý ten popis dohromady nebo k sobě. A v něm jsou vnořené ty jednotlivé vlastnosti. Tady je to jenom DC title a DC publisher. Takže vidíte a, a v tom title a publisher jsou už ty konkrétní textové hodnoty těch vlastností v tom tagu description je ještě atribut RDF about kde je pomocí URL vyjádřeno, vyjádřený ten jednoznačný identifikátor toho co popisujeme čili to je to about jako o čem ta description je a jenom tak pro ilustraci, čili v, té, v tom rámci RDF v její terminologii se říká tomuhle popis, description, a pokud v tom textu je těch popisů víc, tak se tomu celku říká záznam. Může tam být popsaný třeba právě, třeba je tam popsaná kniha i její autoři všichni. A to dohromady tvoří záznam. Pak je tam ještě jeden termín, tomu se říká třída. To je vlastně souhrn těch vlastností, nezávisle na, tom, na těch konkrétních hodnotách. Takže všechny předměty, které je možné popsat pomocí stejných vlastností, patří do jedné třídy. Tady se podíváme, co za problémy vlastně vznikají při popisu zdrojů tímto způsobem. Tak vždycky se musíme zaměřit na to, kde vzít údaje pro ten popis, jaké údaje vůbec vzít, jaké vlastnosti toho předmětu popisovat. Když už víme ty vlastnosti, tak jakým způsobem je pojmenujeme, pojme, jaké, Jakým způsobem pojmenujeme ty hodnoty? Jakým jazykem a písmem to zapíšeme? A pak, jak celý ten záznam zapsat, jak zapsat jeho strukturu, to znamená pořadí těch údajů, jak to zapíšeme do souboru, v počítači a podobně. Vlastně, když to tak zhrnu, tak celý ten proces popisů by měl být nějakým způsobem standardizovaný, protože pokud dva lidi budou popisovat stejnou věc, tak obecně nemusí vzniknout stejný popis. Každý k tomu může přistupovat jinak. A cílem popisu bibliografického je to, aby kteříkoliv dva různí katalogizátoři popsali stejný, stejnou knihu třeba, tak by měl vždycky vzniknout, pokud možno, stejný bibliografický záznam. A to je právě účelem té standardizace v bibliografickém popisu a účel všech těch pravidel, katalogizačních a formátů a podobně. Tady vidíme jeden příklad, který ukazuje, jaké problémy můžou nastat při úplně obyčejném zápisu data, třeba vydání nebo jakéhokoliv jiného data, do nějaké, v nějaké formě. Takže když se podíváme na tu strukturu, toho údaje jednoho, tak se skládá, že data z dne měsíce a roku a teď máme různé možnosti, jak to zapsat. Těch možností je spousta, tady je jich vypsaných pár. Vždycky vlastně záleží na, na zvyklostech třeba dané země nebo daného okruhu těch uživatelů, jako na počítačových třeba zvyklostech. Je důležité, jestli je to určené pro počítač nebo pro člověka, jestli je to číselný zápis nebo i slovní. No a když se podíváme na ten seznam, tak jeden, ten druh toho zápisu je tam zvýrazněný, že je to vlastně zápis podle ISO standardů a RFC, standardu internetového současně. A můžeme se zeptat vlastně, proč zrovna tento způsob zápisu byl vybrán a proč ne z těch předchozích. Když se na tím zamyslíme, tak určitě to bude vycházet právě ze zvyklostí zápisu data na počítačích a ty zas budou vycházet z toho, že to pořadí rok, měsíc a den, je výhodné pro řazení těch údajů. Počítačo, když vyřadíte na počítači textově tak a seřadíte tento formát dat, tak dostanete zároveň seřazenou i časovou posloupnost. Proto jsou tam ty nuly tak ještě navíc u toho, u té jedničky i dvojky předchází nula, čili ten format má tu pevnou strukturu, čtyři znaky, pomlčka, dva znaky, pomlčka, dva znaky. To je tam právě důležité pro to řazení. A další věc, proč jsou tam pomlčky, tak ty jsou tam pravděpodobně zase pro zpřehlednění toho zápisu pro člověka, takže je to nějaký takový kompromis mezi tím, co je dobré pro počítač a co je dobré pro lidi. No a tyto věci se musí řešit i u ostatních typů údajů a těch problémů je mnohem víc. Ještě s tím souvisí to, že toto vlastně je jenom způsob zápisu, čili takzvaná syntax. Ale když se podíváme na to datum 30. února 2005, tak vlastně... Syntakticky je to správně, čili zapsáno podle těch pravidel, je to správně, ale význam to nemá, protože takové datum neexistuje v našem kalendáři, takže ještě k tomu patří něco navíc a to je ta semantika, čili význam. A tu nám v tomto případě určuje kalendář, který nám řekne, které dny existují a jsou správné a které neexistují. A ty kalendáře jsou zase různé a můžeme vlastně zase se na ně dívat jako soubory pra, na soubory pravidel. Pak jsou tam další problémy s tím, když teda použijeme pro zápis přirozeného jazyka jako názvy měsíců, pak už hraje roli, co je to za jazyk, jakou abecedou je zapsaný a tak dále. Teď se zastavíme u toho, co je to teda bibliografický záznam. Skládá se z bibliografických údajů, což jsou v podstatě podle té terminologie RDF ta tvrzení o tom popisovaném zdroji. Tady je napsáno, že se vztahují k jedné bibliografické jednotce, co zaznamená, ta jednotka záleží na toho dokumentu, který popisujem. Tak třeba u knih je bibliografická jednotka to jedno konkrétní vydání. Pro každé vydání vzniká nový bibliografický záznam. Pro časopis je to jeden ročník časopisu. Anebo záznam se může dělat i pro celý časopis. Vždycky to vychází právě z té. Fyzické podoby předmětu, který ten katalogizátor má před sebou. Dále se ten, nebo tyto bibliografické údaje se ještě rozdělují na nějaké kategorie, takže první takové rozčlenění, hlavní je na popisné a selekční. Jaký je mezi tím rozdíl? Opisné údaje se přebírají z dokumentu přímo tak, jak jsou tam napsané, vlastně se opisují. Je to třeba název, údaje o odpovědnosti, vydání, nakladatel a tak dál. To jsou ty údaje, které jsou tam napsané v té knize. Většinou na titulním listě nebo někde jinde. Selektní údaje na rozdíl od toho, Sice taky pochází z té knihy, ale nejsou obsané tak, jak jsou v knize, ale musí se ještě nějakým způsobem přetvořit podle nějakých pravidel. A Většinou jsou to právě pravidla nějakého selekčního jazyka. Ty pravidla určují, co s tím údajem máme udělat, jak ho zapsat, právě určují tu syntax jeho. Toto je případ třeba toho jména autora, který, který to, to jméno autora se vyskytuje jako popisný údaj v údajích o odpovědnosti a tam to může být třeba Jozef Novák nebo napsal Jozef Novák. Ale my vlastně potřebujeme, protože v každé knižce to může být napsáno jinak, tak aby jsme dostali v katalogu k sobě všechny knihy stejného autora, tak potřebujeme ten jeho, to jeho jméno nějak jednotně zapsat do všech záznamů. K tomu nám právě slouží ten selekční jazyk, který nám řekne napřed napiš příjmení, za čárku napiš jména. Takže selekční údaj vytvořený katalogizátorem bude Novák, čárka, Jozef. A ten se napíše do jiného pole toho záznamu než ty údaje o odpovědnosti. Podle selekčních údajů se pak e, ty bibliografické záznamy řadí v katalozích a pak se v nich taky vyhledává podle selekčních údajů. Tady je důležité si ještě uvědomit, že selekční údaje jsou takzvané identifikační a věcné. Ty identifikační taky se jim říká jméné, z toho je trošku jasné, co to teda je. To jsou právě ty údaje o těch autorech, to jsou ty normalizovaná jména a názvy. Můžou to být i názvy zemí, názvy knih, ale vždycky podle nějakých selekčních jazyk, pravidel selekčního jazyka. A ty věcné, ty se týkají obsahu toho dokumentu. Ty se vztahují k obsahu a většinou se řeší, jsou součástí toho bibliografického záznamu, ale neřeší se pomocí katalogizačních pravidel, ale pomocí pravidel těch selekčních věcných jazyků. Potom ten bibliografický záznam můžeme si zase ještě jinak rozdělit. Takže jedna skupina těch bibliografických údajů jsou... Údaje ty popisné, kterým se souhrně říká bibliografický popis, ty se ještě rozdělují do osmi oblastí podle ISBD. Pak je tam skupina selekčních údajů jmených, taky se jim říká jména záhlaví, protože se vyskytují na lístcích v záhlaví toho lístku. A to je to, co jsem říkal, to, ten příklad s tím jménem autora, to je to personální třeba záhlaví. Pak tam může být korporativní, názvové, geografické, nějaké další. Pak jsou tam ty selekční údaje věcné. Ty se zase můžou dělit už podle těch, před, těch selekčních jazyků věcných na předmětové a systematické. Příklad předmětových, které jsou v podstatě na bázi přirozeného jazyka, to jsou předmětová hesla nějaká. Příkladem těch systematických to jsou umělé jazyky, třeba i vyjádřené po pomocí kódu, tak příkladem je MDT. Další údaje jsou obsahové charakteristiky dokumentus, tak z těch se v podstatě používají jenom nějaké anotace anebo obsahy těch knih. A pak jsou tam ještě nějaké další údaje jako lokační, exemplářové, kódové. Já bych se jenom zastavil těch lokačních. Dřív se v podstatě rozlišovalo mezi takzvaným bibliografickým záznamem a katalogizačním záznamem a rozdíl v nich byl vlastně v těch lokačních údajích. Když tam byli, tak to byl katalogizační záznam, protože lokační údaj udává, kde ta kniha vlastně je, čili týká se konkrétní knihovny. Když tam není, tak je to jenom bibliografický záznam, který říká, že ta kniha existuje vyskytuje se v bibliografiích. A dneska vlastně už to rozlišování nemá význam. Nakonec bibliografie se stejně provozují formou katalogů, jako třeba Česká národní bibliografie v Alefu. Takže už to nemá význam. Ještě je tam jeden takový termín a to je identifikační záznam nebo také postarují mený záznam nebo popisný záznam. To je část toho bibliografického záznamu, která se právě tvoří podle třeba pravidel AACR2. A je to vlastně ta, jsou to ty popisné údaje a ty jméne selekční údaje, ne ty věcné. Teď ukážu pár příkladů jakým je možné zapsat vlastně tyto bibliografické údaje formálně a vytvořit z nich nějaký záznam. Na prvním příkladu vidíme formu tabulky, což je úplně ten nejobecnější způsob, který každého napadne první. Takže vlastně dvousloupcová tabulka. První sloupec jsou ty vlastnosti podle RDF a druhý sloupec jsou ty jejich hodnoty. Je to záznam nějaký z katalogů už vybraný a vždycky ten záznam bude ten stejný pro všechny ty příklady, které budou následovat. Tady vidíme ten stejný záznam zapsaný ve formě katalogizačního lístku podle pravidel ISBD. Jsou to jenom ty popisné údaje, když si odmyslíme to záhlaví. Záhlaví je ten jmený selekční údaj. Tam taky můžeme vidět, že v údajích o odpovědnosti, které jsou zatím lomítkem, je napsáno Jiří Robert Pick, jako autorovo jméno, to je popisný údaj, a v tom záhlaví je to zapsáno pomocí selekčního jazyka jako pik čárka, Jiří Robert, plus ještě jeho data narození a umrtí. Vidíte, že na listku se nikde explicitně neuvádí názvy těch polí, čili názvy těch vlastností. Nikde není napsáno autor, Vydání, poznámka, to si člověk vlastně musí určit podle toho obsahu a taky to usnadňuje to pořadí těch údajů. Čili začíná to názvem, pak se vyskytuje oddělovač těch polí, v zalomítkem je. První údaj o odpovědnosti, to je autor, za středníkem je další údaj o odpovědnosti ilustrátor, pak následuje rozdělovník, to, ten odděluje jednotlivé údaje od sebe, jednotlivá pole, pak následuje vydání, další údaj jsou údaje o nakladateli, čili je to místo vydání za dvojtečkou nakladatel za čárkou rok vydání. V kulatých závorkách edice číslo v edici. Další údaje stránkování, další údaje rozměr. Pak následuje odstavec s poznámkami a s těmi obsahovými údají. A tady vlastně končí ty popisné údaje. Tady máme Záznam ve formátu Mark21. Tím se budeme zabývat později podrobněji, takže teď jenom zběžně formát Mark, který je v takzvaném řádkovém zobrazení, čili zobrazitelném nebo srozumitelném, aspoň trochu člověkovi. Normálně je to zapsáno těsně za sebou v počítačovém souboru, plus doplněno ještě dalšími věcmi. Tady zase vidíme, že co řádek, to nějaký údaj, ty názvy těch vlastností tady taky nejsou, ale jsou tady čísla, které se dají na ty názvy převést, čili ten první sloupec, to jsou vlastně názvy jakoby těch polí zakodované čísly, pak jsou nějaké další věci a pak následují ty údaje, ještě zase označené dalšími nějakými oddělovači pod polí. K tomu se dostaneme dál. Tady je záznam ve formátu Unimark, taky řádkové zobrazení. Na první pohled to vypadá úplně stejně, protože jde o Mark, ale je to jiná verze toho Marku, takže když se potom podíváte podrobněji, tak zjistíte, že ty Čísla se liší, čili vlastně liší se to jenom kódy těch polí, kódy toho označení i těch podpolí a pak se to liší ještě v pár nějakých věcech, ke kterým se dostaneme. Tady je záznam ve formátu Mark XML, to už je modernější způsob zápisu pomocí jazyka XML ale v podstatě je to jenom převedený ten Mark 21 a zapsaný pomocí XML. Takže jsou tam ty stejné označení polí i podpolí. K tomu se taky dostaneme dál. Ten záznam je Trochu delší. Tady máme záznam ve formátu MOD. To je formát, který sice vychází z těch markových údajů, ten obsah je stejný, ale způsob zápisu už není ten markový, je to vyloženě zápis pomocí XML. Zase se k tomu dostaneme dál, já to tady jenom tak napřed uvádím, ten přehled. Tam je právě vidět, že ty jednotlivé prvky toho XML popisují ty bibliografické údaje a můžou být více strukturované. Poslední ukázka je záznam ve formátu Dublin Core, který je ještě kódovaný pomocí RDF právě. Je to taky formát XML. To je dané tím RDF. A když se podíváme, tak tam vidíme to RDF description. V tom description vidíme ještě atribut nějakou adresu URL, která vlastně nám popisuje jakýsi prvek DC, což je ten Dublin Core a na té adrese je popsané, jaké prvky ten Dublin Core vlastně umožňuje použít a jak se mají zapisovat. A uvnitř toho tagu description jsou uzavřené ty jednotlivé vlastnosti, které začínají prefixem DC. A máme tam třeba DC Title, DC Creator a tak dál. A to jsou právě ty Dublin Coreové vlastnosti. Dublin core je vlastně, vlastně několik těch údajů, v podstatě jenom 15, které potřeba a ne povinně popsat jakékoliv elektronického webového dokumentu dostanu se k tomu dál. Takže na tom je vidět, že těch formátů zápisu je spousta a stejné informace můžeme zapsat pomocí spousty různých způsobů. Začneme tím markem. Ten je vlastně z nich nejstarší. A vznikl vyloženě pro, pro uložení bibliografických záznamů na počítač. Tehdy ještě počítače byli vlastně páskové měly páskové jednotky jako hlavní ukládací médium. A z toho se to vlastně taky celé odvíjí. Šlo o to, že lístkové katalogy bylo potřeba nějakým způsobem zefektivnit jejich tvorbu, tak nastávala výměna těch údajů bibliografických mezi knihovnami. No a počítače už existovaly, takže proč nevyužít počítače? Bibliografické záznamy v jedné knihovně se uložily do počítače na pásek. Pásek se poslal do jiné knihovny, tam se z něho vyčetlo, co bylo potřeba nahrálo se do svého systému knihovnického. Tenkrát ještě neexistovala síť, která by to udělala efektivněji. Takže Mark Machine Readable Cataloging. Podle to je to jméno, že to mělo být strojovětšitelné, ty záznamy. Ten záznam v podstatě má takové tři tři části. Napřed je to ta struktura, to jak se to zapíše do toho počítačového souboru. To je dáno tady nějakými normami ANSI a ISO. Hlavně je to ISO 2709. To tady nebudeme řešit. To už se v podstatě dneska nepoužívá. Další věc je takzvané označení obsahu. A to jsou právě ty kódy pod kterými jsou zakódované ty vlastnosti popisované a všechny ty další kódované údaje, ty jsou právě definované tím standardem Mark. A pak ta třetí věc je ten obsah, to je obsah těch polí, ty hodnoty, tak ty jsou zase dané mimo Mark, ty jsou dané třeba katalogizačními pravidly AACR 2, pokud jde o popisné údaje, pokud jde o věcné údaje, tak jsou to třeba, tady mám napsáno, LCSH, to jsou Library of Congress Subject Headings, čili předmětová hesla Library of Congress, UDT, to je vlastně MDT. Takže principem toho Marku už jsme to tam trochu viděli. Je zase zápis těch vlastností. V Marku se jednomu tomu statement říká pole. Vlastnost je označená tagem pole. Tady na tom příkladu se můžeme podívat, je to, to 245, což znamená název a údaje odpovědnosti. Pak... Je tam něco, čemu se říká indikátory, to jsou ty dvě číslice 1 a nula. Indikátory zpřesňují u každého toho pole ještě ten další obsah. A pak následuje ten vlastní obsah toho pole, ta hodnota. A tady u Marku vlastně je na věc důležitá, ten popis je dvouúrovňový, takže pole se člení ještě na podpole, což jsou další části toho textu. V tomto případě na tom příkladu zazvidíme vidíme podpole A, což je název hlavní a zalomitkem podpole C údaje o odpovědnosti. Další věc, co tam vidíme, je interpunkce, která se tam taky zapisuje a to v případě Marku 21 to je to lomítko nebo středník. Ty pole jsou zase různého typu. Většina jich je s proměnou délkou, některé jsou s pevnou délkou, které obsahují kódované údaje, a některé jsou speciální ještě, které slouží nějakým jiným účelům. Taky je tady zajímavé, že se používá tak znaková seda Extended ASCII, což taky není zrovna dneska už moderní. Pak je tam další věc. Těch marků je zase spousta různých druhů. Šlo vlastně o to, že každá země si ten mark vytvořila podle sebe, čili vytvořila si ty kódy těch, označení těch polí třeba a podpolí si vytvořila podle sebe. A ještě jiná pravidla si vytvořila taky podle sebe. Takže existuje nebo existoval US mark pro, jako americký mark, CAN mark kanadská verze, UK mark anglická verze. A později vznikla snaha zase sjednotit to všechno dohromady tak vznikl takzvaný Unimark jako univerzální mark. Ten vznikl v Evropě hlavně. A zase, když máte spoustu verzí, tak ty verze se mezi sebou nejsou kompatibilní, takže se musí navzájem konvertovat a přináší to spoustu problémů, jak to udělat a spoustu taky nákladů s tím spojených. Unimark se sice nějakým způsobem uchytil, ale za časem každý standard musí mít nějakého svého sponzora, který to financuje. Tak ten sponzor právě toho nechal, takže tím pádem Unimark se dostal jakoby na druhou kolej. A protože nejenom v Americe, ale i v jiných státech světa byl rozšířený ten US Mark, tak se později přistoupilo na to, že US Mark se rozšířil dál i do, Efr, i do Evropy a nakonec to skončilo tak, že vznikl takzvaný Mark 21, jako Mark 21. století, který je vlastně dneska mezinárodním standardem číslo 1 pro ukládání bibliografických záznamů. Unimark je číslo 2, používají se současně. Tady vidíme porovnání Marku 21 a Unimarku vedle sebe, takže si na to můžeme zkusit najít ty rozdíly. A v podstatě ty, co stojí jakoby za úvahu hlavně, jsou dva zásadní. První rozdíl je v tom, že Mark 21 zapisuje interpunkci do záznamů to se můžeme podívat na tom poli 245, což je ten název a údaje odpovědnosti, tak před, pod polem C je lomítko, to je interpunkce, která odděluje ten název od těch dalších údajů o odpovědnosti. Když se podíváme na obdobné pole v Unimarku, což je pole 200, tak tam vidíme, za první teda, že to je jinak označeno. Pod pole, které označuje údaje o odpovědnosti, je tady F, místo C čili to je taky jiné. A vidíme, že před ním žádné lomítko není. To je ta odlišnost od toho Marku 21. V Unimarku se interpunkce nezapisuje. Při tvorbě toho nějakého lístku zpátky zase se může vygenerovat právě podle těch kódů pod polí. Proč to teda vlastně zůstalo u toho Marku 21? Když se to dá vygenerovat z těch kódů, jsou případy, kdy to vygenerování z kódu pod polí není jednoznačné, takže tady se tvůrci rozhodli, aby to zapisoval katalogizátor přímo do záznamu. A druhý rozdíl, který není úplně patrný na první pohled, je ten, že Unimark více strukturuje ty údaje. To se můžeme podívat na, stejné, na stejném poli název, anebo si můžeme vzít pole 100 v Marku 21, což je hlavní autor, obdobné pole je 700 v Unimarku. Když se podíváme a srovnáme ty dvě pole, tak pod pole A v poli 100 v Marku 21 je pik Čárka Jiří Robert, to je jméno autora, a v podpoli 700 Unimarku Vidíme, že podpole A je příjmení autora, podpole B jsou jména autora. Čili to stejné, co bylo v Marku, je tady rozdělené na dvě podpole. Čili ta strukturovanost je podrobnější, můžeme ještě rozlišit příjmení a jména od sebe. K tomu se říká vyšší granularita nebo zrnitost těch údajů. Prostě jsou víc rozdělené na větší Kousky, což má na jedné straně výhodu v tom, že potom ten stroj s tím může líp pracovat, a na druhé straně nevýhoda je v tom, že je to pracnější pro člověka to rozdělovat. Takže je to plus minus výhoda, nevýhoda. Tady vidíme, že těch formátů u Marku 21. Je zase několik a je to podle toho typu těch dat, které popisujeme. Takže to hlavní, co se nejvíc používá, to je ten format pro bibliografická data, to jsme se na to dívali. A pak existují ještě další druhy těch záznamů a to jsou Záznamy pro takzvané holdings, to jsou lokační vlastně údaje, to, co knihovna vlastní. Pak jsou formát pro autority, ten je důležitý, ten se používá. To jsou právě třeba údaje o těch autorech, které, jsou, které se vyskytují v těch bibliografických záznamech, nebo vůbec o osobách, o Korporacích o místech, geografické autority, podobně. A pak jsou tam ještě formáty pro klasifikační data, to jsou pro ty věcné, věcné údaje, selekční a nějaké komunitní údaje. Některé ty věci se u nás vůbec nepoužívají. Pak je tady jenom poznámka, že. Ty údaje v Marku se dají zakódovat pomocí jazyka XML. To bude následovat v dalším. Teď se zastavíme u toho, co to je XML. Pravděpodobně to tušíte, ale jenom tak pro zhrnutí. Takže je to Extensible Markup Language, což je značkovací jazyk, který je nějakým způsobem rozšiřitelný. Co je to značkovací jazyk? Jde o to, že když máte nějaký normálně napsaný text, tak ten se člení nějak logicky do odstavců a používá nějaké nadpisy a zvýrazněné části a tak. A ten značkovací jazyk tam právě dokáže označit kousky toho textu které právě mají nějakou vlastnost, jakože označí, kde začíná a kde končí název, kde začíná a kde končí odstavec, kde začíná a končí třeba nějaké jméno, osoby v tom textu. Čili to označení, odkud pokud, to je jedna věc, to je jedna vlastnost toho markup jazyka. A druhá věc je, že ještě k tomu dokáže popsat nějaké vlastnosti toho kousku textu pomocí takzvaných atributů. No a je to celé velice jednoduché, ale zobecněné je to poměrně složitá záležitost. Takže tady jenom to, že ty kousky označené toho textu se nazývají elementy. Uprvky. začínají počátečním tagem a končí koncovým tagem. ty tagy znáte z jazyka HTML, to je stejný princip ten jazyk HTML je něco podobného na podobném principu je to taky značkovací jazyk pak jsou tam takzvané atributy, které se zapisují do počátečního tegu ve formě atribu, jméno atributu rovná se a v uvozovkách jeho hodnota. A pak jsou tam ještě věci, kterým se říká entity, to už tady nebudeme řešit. A k tomu celému ještě patří takzvaná definice dokumentu, kde se právě definuje, jaké značky se v dokumentu můžou vyskytovat a co znamenají, Další možnost, jak to udělat, je pomocí takzvaného XML schématu. Znaková sada se používá Unicode, což je mezinárodní kódování jakéhokoliv jazyka. Čili pro zhrnutí ten XML dokument, kromě toho obsahu, kromě toho textu samotného, popisuje ještě jeho strukturu, jak se člení do určitých částí, a z toho se pak dá vlastně měnit i ten způsob prezentace toho dokumentu, že jednou se to zobrazí ve formátu HTML jako webová stránka, jednou jako PDF-kový soubor, jednou jako nějaký postscriptový soubor, který se pošle na tiskárnu pomocí takzvaných transformací, na to zase jsou tam nějaké jiné jazyky, jako ten XSL style sheet Language, anebo kaskádové styly, které možná znáte z webu z tvorby webových stránek. Proč bychom měli používat jazyk XML. Pravděpodobně se ho hodláme použít pro. Uchovávání těch bibliografických záznamů, takže se rozhodujeme, proč bychom to měli dělat. Důležité je, že je to textový formát, který není závislý na operačním systému, na programech, které vlastníte. V podstatě v každém textovém editoru můžete XML dokument vytvořit a upravovat. Důležitá vlastnost je, že odděluje ten popis struktury od způsobu prezentace, takže nezáleží na tom, jak je naformátovaný ten text, jak ty odstavce jsou zapsané v tom textu, ale tím, že máte označené, kde začínají a kde končí, tak vždycky můžete si to přeformátovat tak, jak se vám to zrovna hodí. Ty definice dokumentů se můžou sdílet mezi různými uživateli, takže můžou vznikat knihovny těch definic pro různé aplikace. Nemusíte vymýšlet furt znovu. Standard je otevřený, to znamená je zdarma Open Standard. Bez licenci neplatíte za něj nic, můžete XML používat jak chcete, pro jakékoliv účely. A Z toho taky vyplývá důležitá vlastnost, protože je tak rozšířený, tak je podporovaný. To znamená, že existuje spousta programů, které s ním umí pracovat, ať už komerčních nebo volně šířitelných Není problém sehnat programy pro transformace, pro vytváření textové editory s nějakými přidanými funkcemi ze zvýrazňováním barevným a podobně. To u formátu Mark, který slouží opravdu jenom knihovníkům pro jejich účely, toto vůbec neexistuje. Tak, nebo v malé míře. Tady ještě vidíte příklad nějakého textu obecného, nebo textu popisujícího knihu, ale ne podle nějakých pravidel, tak jak by se dala popsat kniha v jazyku XML. Na tom je taky důležité to, že ta ty, ten XML struktura může mít několik úrovní toho popisu, nejenom dvě jako v Marku nebo jednu jako v tom obyčejném třeba Dublin Core. Těch úrovní může být v podstatě libovolný počet. Takže teď se dostáváme k bibliografickým formátům založeným na XML. Jakmile se rozšířil web, a tím pádem i HTML a později XML, tak se naskytla možnost využít těch webových technologií tady k těmto knihovnickým účelům. Takže první věc, která je nejjednodušší, je převést Mark do XML. Tím vznikl takzvaný formát Mark XML. To je první krok. Pak vznikly nějaké úplně další jiné formáty než je Mark pro uložení bibliografických údajů. To je třeba ten mods nebo Dublin Core. Pak je tady spíš jenom tak jako příklad uvedený formát Xobis který se snažil začít úplně od začátku a vytvořit schéma XML, které bude popisovat bibliografické údaje tak, jako bez jakýchkoliv omezení nějakých předchozích standardů, které nebyly v XML. A tento vlastně experiment pravděpodobně zůstane pořád jenom jako experiment. Neujal se nějak moc. Takže když se teď pováme na to, co je mark XML, vlastně je to jenom ten způsob zápisu toho řádkového marku do pomoci xml. Na tom příkladu, co jsme se dívali, si myslím, že je to úplně jasné, jak, to, jak se to vlastně zapíše, není v tom nic obtížného. Hlavními výhodami právě jsou ty výhody toho XML, takže můžeme používat standardní nějaký software dostupný na webu k tomu, aby jsme ty záznamy transformovali z jedné podoby do druhé. Existují ty XSLT šablony, které umí z Mark XML transformovat záznamy do Dublin core, do mods, a naopak z moc do marky XML. Jednoduše. Ten formát zavedla Library of Congress. Používá se pro mark21. Pak existuje taky možnost zapsat tak stejným způsobem třeba Unimark a jiné markové formáty. A pro sjednocení tady tohohle zápisu vznikla vlastně vznikl standard Mark Exchange, který umí vlastně tímto způsobem zapsat všechny markové formáty a je to už teďka standard ISO 25577. Co je Dublin Core? Je to iniciativa, která Vznikla z popudu vlastně nikoli v ale internetových, dejme tomu, správců nebo uživatelů, kteří chtěli popisovat obsah na internetu nějakým způsobem a vytvářet k němu metadata, čili hlavně ke stránkám webovým. Takže se sešli nadefinovali, jak by měl takový metadatový popis z těch stránek vypadat a vycházeli z toho, že v tom množství na internetu není možná, aby to dělali nějací specialisté, takže to musí dělat autor sám. Proto to taky musí být jednoduché, aby to vůbec chtěl dělat a mohl dělat a nemusel být na to nějak speciálně zaškolený. Takže celý ten záznam Měl jenom 15 prvků jako název, creator jako tvůrce a několik dalších typ toho dokumentu, jazyk podobně. A předpokládalo se, že jako se bude zapisovat tyto údaje do hlavičky html stránek a autoři sami při vytvoření té stránky to tam zapíšou a bude se v tom lépe vyhledávat. Moc se to neuchytilo tímto způsobem, protože to bylo zneužitelné tím, že autoři si do hlaviček psali, dejme tomu, klíčová slova, jaká chtěli, které vůbec nesouvisely s tím obsahem dokumentu, jenom aby přitahli vyhledávače na svoje stránky. Takže nakonec to dopadlo tak, že vyhledávače v tom vůbec nevyhledávají právě z těchto důvodů. Ale není to úplně ztracené, právě že Dublin Core potom přešel zase do té odbornější úrovně e, nebo k těm odborníkům, kteří v něm právě našli tu jednoduchost. 15 prvků, oni existují teda už dvě verze, ještě takzvaný kvalifikovaný Dublin Core, který už je zase trošku složitější, podrobnější, ale ne o moc, takže těch prvků je pak víc. No a využívá se to opravdu pro popis elektronických zdrojů právě v těch nejenom knihovnických, ale v jakýchkoliv systémech nakladatelé používají zprávci elektronických databází, takže Dublin Core se používá. Pak je tady ještě jeden způsob zápisu bibliografických údajů, to je MODS jako Metadata Object Description Schéma. Ten vznikl zase v Library of Congress, je to vyloženě formát založený na XML a je to taková nějaká střední cesta mezi Markem, který je jakoby plný, ro rozsáhlý ten popis. A mezi Dublin Core, který je jenom krátkým 15-prvkový, tak moc je někde mezi tím. Jsou to vybrané údaje z těch markových záznamů, ty, které jsou důležité pro popis a které postačují pro nějaký popis knížek třeba i elektronických dokumentů. Z3950 to už není formát, ale protokol, čili je to protokol pro komunikaci mezi různými systémy, které si vyměňují bibliografické údaje, čili ty bibliografické záznamy. Je to knihovnický standard, vznikl jako v knihovnickém prostředí, a je to poměrně stará věc a on v tom knihovnickém prostředí taky zůstal a už se vlastně používá jen tam, nerozšířil se do jiných oblastí aplikací. Knihovnické systémy ho používají třeba pro vzdálené vyhledávání v katalozích jakože na jedné straně v jedné knihovně je klient ze 3950 a ten pomocí něho se dá vyhledávat v několika různých knihovnách jinde na síti, Jako byste seděli vlastně v té vzdálené knihovně. Existuje několik verzí toho protokolu. Vlastně ten protokol definuje, co, jak, který systém má dělat při té komunikaci, kdo začíná kdo jak odpovídá, jaké údaje se tam přenáší, v jakém pořadí. To je vlastně soubor pravidel výměny informací. Je to architektura client-server, ale tam zase je ta terminologie trochu jiná, jmenuje se to origin a target jako ten, kdo začíná a kdo ten cíl toho vyhledávání. Je tam nějaký ten vyhledávací jazyk, pomocí kterého se vyhledává v té databázi. A je to určené pro takzvané heterogenní prostředí, to znamená, že různé systémy s různými operačními systémy spolu by měly tímto způsobem komunikovat. co ten protokol umožňuje, takže první věc je to vyhledávání a prohlížení těch indexů, to je hlavní věc, na co se používá, ale umožňuje taky úpravy, čili eh, změnu těch záznamů vzdálenou a tu výměnu těch záznamů předávání a přebírání, když několik knihoven spolupracuje třeba na jednom katalogu, tak to využije zase jsou tam různé problémy tím, že je několik verzí, které se spolu nemusí navzájem domluvit a ještě je tam jedna věc která se říká profil to je právě soubor těch funkcí, které ten daný systém umí čili někdo umí jen vyhledávat někdo umí update někdo download a nejenom teda těch funkcí, ale i toho způsobu nastavení toho systému. Čili ten profil určuje, co ten daný systém umí. Když dva systémy ne, neumí stejný profil, tak se spolu nedomluví. Čili to je ten hlavní problém u těchto systémů a dokonce i při implementaci stejného profilu se někdy taky nedomluví. Takže implementace toho protokolu je složitá, do určitého nějakého informačního systému, třeba do katalogu knihovny, stojí to poměrně dost peněz. Výrobci systému to nabízejí samozřejmě, protože se to po nich chce, ale musí se za to navíc zaplatit. Ty profily, těch je spousta, je tady na ně odkaz, na jejich seznam. Pro nás jsou důležité, důležité ten profil Bath, který se používá právě mezi knihovnami, knihovnickými aplikacemi a pak je jednotná informační brána, která má svůj profil pro vyhledávání a stahování záznamů právě v rámci té jednotné brány v České republice. Tady dole je ještě odkaz na nějaké další iniciativy, které se snaží zmodernizovat ten protokol ze 3950 a převést ho zase do, no, do toho webového a XML prostředí. Jedna z těch takových úplně jednoduchých věcí je právě protokol SRU, což znamená Search Retrieve přes URL, Vyhledávání a stahování záznamů přes URL. Princip je strašně jednoduchý. Zadáte pomocí odkazu URL, který napíšete třeba do webového prohlížeče, ten svůj vyhledávací dotaz a ten SRU server vám vrátí XML záznam bibliografický nebo sadu těch nalezených. Bibliografických záznamů ve formátu XML, který si zvolíte, takže může to vrátit jak v Mark XML, tak v MODS nebo v Dublinkoru podle toho, jestli ten server tyhle formáty všechny umí. Vždycky umí aspoň ten jeden, třeba ten Mark XML. Existuje tam nějaký vyhledávací jazyk, CQL, je zase jednoduchý, stačí napsat pár výrazů hledaných z té základní verzi a pomocí URL dostanete seznam XML záznamů. Tady na tom příkladu můžete se podívat je tady odkaz na knihomola, kde ten SRU server je implementovaný nad daty knihovny vlastně filozofické fakulty a Můžete tam vyhledávat tím způsobem, že vlastně zadáte parametry za otazník do toho, za tu adresu toho serveru, Zadáte si operaci Search Retrieve a za Query zadáte ten dotaz, v tomto případě je to Dinosaur. A ještě si tam třeba můžete omezit maximum records 10, že chcete jenom maximálně 10 záznamů, pokud jich bude víc. No a když si na to kliknete, tak byste měli dostat XML seznam 10 XML bibliografických záznamů v Mark XML. Pak je ještě varianta takzvaná SRV, což je to stejné, akorát že ten vstup se nezadává přes URL, ale taky přes XML a je to pomocí takzvaného web service nějakého protokolu. To už jenom bratiko, by to vyloženě zajímalo podrobněji.